Köszönöm am Bob Christ program sorozat nyitó eseményét, My name is a Bombára, a Piszina, and thank you very much for coming at the Falsz, for the opening night tonight and for the discussion before the film that we're going show in an hour. Egy óra múlva, szűk óra múlva a számon kívül a kanadai dokumentum film bemutatója lesz. Az első alkalom, hogy amelyez Magyarországon. Meg lehet nézni ezt a filmet, amely a romai kolokkalus alatti törtékenet élő szól. In about an hour, or, or, about 35 minutes, we're going to start showing the film that the people encountered, a brand new Canadian um, documentary about the events that happened that took place um, for the Roma in the Holocaust. De előtte szeretném megmutatni a most következő Szűkóra a résztvevői, Szenesné Pró, terzséletet, Dalóczi Ágnes, és aki őket kérdezi, Závadapár író. Fogadják őket szeretettel. Jó, a szóval szeretettel Én itt most kérdezni szeretnék. Azon kívül, hogy Bombera Krisztina bemutatott bennünket, én azért egy, egy néhány szóval bővebben szeretném bemutatni ö, beszélgető társaimat, de a megéngedik a köszöntést követve, most már én is megmutatom, és főbe folytatnánk a beszélgetést. Hát minden köszöntöm ö, Szönesli Brott Erzsébetet, aki, akit én ö, most az utóbbi napokban több órán keresztül hallgattam, néztem, beszélgettem vele a képzeletben, mert egy, egy hosszú interjút volt alkalma megtekinteni, amelyet viszont Daróczi készített, aki, ugye jól ismerünk, mint nem csak, mint televiziós szerkesztőt, kitűzik a sorok vezetőjét és kitalálóját. A a roma kultúra jeles képviselőjét és a roma polgárlói mozgalom kitűnőségét, aki nemzetközi szinten is képviseli hát a romák és egyáltalán az emancipáció ügyét. És emellett pedig a roma holokauszt kutatójakét is ismert, ugye megjelent férjével, Vársonyi Enőre, Jánossal közös könyvük, a a, parályos, mosz, a amelyik a román sorsát követi végül a holokhaust során. Na most eh, nyilván ennek a kutatómunkának a folyamánya az, hogy, eh, hogy elműtött Brotter ez is, és Niterűnt készített vele. Eh, őról a, én azt tudom, de hát majd bővebben betetszik kutatkozni, mondanom, hogy eh, Hivatása, hivatása szerint a számítalának a, a szakértője, még nyúlva is, egyébként pedig a, a Magyar Auschwitz Bizottságunkat nőnöke, és, és hát megjárta, megjárta azt az utat, amelyről most este beszélgetünk, és amely, amelynek ez a, az Auschwitz Requiem is sorozat most emléket állít. Ugye emléket állítunk a náci lépírtás áldozatainak, és köztük annak a félmillió romának és szintének is, akikről, és ahogy itt ó, olvastam is a beharanyozóban, a rendezvénysorozatnak a, a beharanyozójában, nagyon sokszor elfeledkezünk, nagyon keveset beszélünk ez az interjú, amelyik, itt, itt, amelyikről én beszélek most, az, az nem csak azért volt számomra ö, fontos és megrendítő, mert én voltaképpen ennyire, ennyire mérőlsz és szívből jövő, ö, egyszerre ö, az érzelmeimre hatók, másrészt pedig egészen világos és és tiszta, és szociográfiaiak, és lenyűgónak mondható, és a folyamatokat is áttekintő, egy, egy nagyszerű visszaemlékezésnek találtam, és óriási hatásra volt rám, ö, és nem csak úgy, mint aki a saját sorsát meséli hanem ugye a végén van egy egészen különleges ö, jellegzetességenek az ütegünak, az, hogy szentanuként beszél egy roma a felszámolásáról. egy végén azon az éjszakán, hogy mi történt a egyik, egyik blokjában Na most az a film, amit majd tetszenek látni egy óra múlva, amelyik egy kanadai film, és amelyik voltaképpen elsőnek beszél az európai román sorsáról, és olyan összefüggésbe hozza a romák holokauszt történetét a mai fejlőményekkel, ahogy még voltaképpen elcsodálkozhatunk azon, hogy európai film, európai áttekintés, még nem. Hogy, hogy mennyire erős, hogy mennyire fontos köze van a kettőnek egymáshoz, hogy a, a romákkal való bánásmód, hogy a, az, a, az az meg, amelyik, amelyik rájúzul, és az a egyre erősödőnek és egyre masszívabbnak látszó kiközösítés. Aminek egyszerűen nem látjuk a végét, és nem tudjuk, hogy miért hova, hová jut ez, és hát Magyarországon hová jutok, erre szóval emlékezhetünk minden ilyen alkalommal, és bármikor nap. Mintak, hogy ennek miköze van, hogy ennek milyen kapcsolódása van a, a román 20. századi történetéhez, és az emberül leginkább is a a holocausthoz, a paráinamuszhoz. És ez a film, egy kanadai alkotó, ö, állított elénk, vagy alkotópáros, mutatja ezt meg nekünk, európaiaknak, és ugye ez is megrendített. És őszintén szólva, ö, volt egy félrejétés, én azt gondoltam, hogy ö, Brott Erzsébet majd megjelenik abban a filmben, hiszen van Magyar Szála is annak a történetnek. És végig vártam, hogy mikor jön, és utána néztem meg ezt az interjút, és akkor döbbentem rá, hogy hát hiszen ez egy egészen friss beszélgetés önök között. Úgyhogy most hadd kezdjem azzal, vagy hadd kérdezem Daróczi először arról, hogyan találkoztam. És hogyan került soha erre a beszélgetésre, erre, erre a dövöntös Én nem annyira kutatónak tartom magam ebben az ügyben, mint inkább újságírónak és a rögzítőnek. Ezt mondjuk, hát csinálom és próbálom, hogy úgy mondjam, fölgrázni a világot, hogy végre tudomásul vegye és elismerje. Augusztus 2-án is ilyesmivel próbálkoztam, amikor a Népszabadság Hasábbéjén megjelent egy írásom, hiszen augusztus 2-a évforduló a Holocaust Roma áldozatainak emléknapja. 1944. augusztus 2-áról 3 bíradó éjszaka. Elszámolták az Auschwitz-Birkenaui 2-e elkülönített úgynevezett cigányágert, de hát erről majd Erzséke fog beszélni. Én idejekorán megírtam ezt, és kértem az újságokat, hogy az épfodolóra hozta-e. Néhány nap, hét múlva történt, hogy Erzsike fölhívott. Hogy te daróciáni, én kiderítettem a te telefonszámodat, és az nem is egészen pontosan úgy volt. Én tudom, és én megpróbáltam hogy te hogy hallottam, hogy meg, olvastam De én tudom, mert én ott voltam. És miért ezt elmondta, akkor esett a Pantusz. Hogy itt valami rendkívüli dolog van. Ugyanis Milyen furcsa dolog ez. Nagyon sok holokausztú lévőben készítettem már terült. De és akkor legutóbbi időben jöttem rá, hogy így nem fogok találni Romát, aki el tudja nekem mondani, hogy mi történt akkor. Ugyanis ugye május 16-án volt a lázadás, a, a cigánylányekben. Május 16-án a cigányok védve a gyerekeik és a saját életüket, az elképzelhető minden eszközzel lázadtak a gyilkosaikra, akiknek ugye gondozni kellett a, a frissen jövő magyar szereleményeket is, és inkább hagyták őket. Így dolódott el a május 16-ai eredeti megsemmisítést dátuma augusztus 2 -ra. Május 16 és augusztus 2 között amíg munkaképeseket kiválogatták, elvitték más tágyerekbe, és az ott maradó 2897 áldozatot érte az a gyilkolási hullám és ennőszunk, ami <haz> ami, amit személyesen megírtak. Mindez a történet, amit addig ismertek amíg elhelyettel nem beszéltek. Az a, annak a részleteiről honnan szereztek a Cégemmel nem voltak egyházaik, intézmények és értelműségünk, hogy a nácizmus lezárta után szállba vegyék az áldozataikat. A történészek számára sajnos nagyon kevéssé volt kutatott ez a történet. És sajnos a legtöbbi időkben is számos helyzetben találtuk magunkat úgy, hogy vitatkoznunk kellett a történészeknek, hogy nem a történészekkel, hogy nem mondjanak kerek pered számokat, és ne játszanak velünk számáborút, amikor pontosan tudjuk, hogy rengeteg feltáratlan történet van még és csak egyetlen történetet ide, és bocsánatot kérek, de nagyon szeretném, hogyha Erzsike beszélne az est lévő részében. Csak a saját anyai nagybátyám történetét szeretném itt is elmondani. Gyuszi bácsinak idősebb gyerekei voltak, mint amilyen én vagyok. De soha, soha nem mondta nekik a saját élet történetét, a saját szenvedését. Pedig a Dachau melleti Munában volt koncentrációs táborban. El akarta felejteni, menekülni akart tőle. Nem akartam megnevezni sem a rettenetet. És egy véletlen személyes találkozás alkalmával volt ki belőle sírva a történet. Nagyon keveset tudunk még. Akkor a hát kérdezzem, hogy Balotán hogy mi volt az, amit eh, olvasni tetszett, és ha arra bírtam, hogy megkeresed a Oceánt, és mi nem stimmelt? Mit kellett másképp elmesélni, mint amit ott olvasni, Amikor elolvastam a Narociáknes székét, azonnal arra gondoltam, hogy ezt meg kell beszélnünk. Ez nem maradhat így, ez nem ilyen egyszerű volt. Itt én voltam talán az egyetlen a a szemben, az úgynevezett ös B-láger blokkjában, akinek arról az éjszakára nem jutott hely a blokkban, mert 2200 embert állítottak egy éjszakára ilyen blokba, ahol nem jutott ülőhely természetesen, ilyen kamárszerűen történt a lefekvés, és nekem nem jutott hely, nem voltam egy erőszakos. A blokk nem volt még kész. Olyan hihetetlen gyorsasággal történt Magyarországon, a zsidók elszállításon, hogy Auschwitz nem volt felkészülve. Tehát egy félig kész volt, ahol a tetőre néhány teszka volt van, és nem voltak olyan picsek, amiket lehet néhány filmen látni, hogy picseken feküzdnek egymás mellett az emberek. Tehát a Földön körülbelül 2000-2200 embernek kellett beérnie abba az előbb félig elkészült és kanálba feküdtünk, hogy valahogy elférjünk, de nekem nem volt semmiképpen helyem, és az ablaknak a helye, ami ki volt várva, de nem volt ablak, ott kuporogtam és próbáltam valahogy az éjszakát eltölteni. És mielőtt még ez megtörtént volna, nekem volt egy fogadalmam, amikor megtudtam, hogy az édesen nem és a hugom aki velem együtt érkezett a Néhány perccel a megérkezésünk után már a gázkamrába kerültek, és elégették őket. Akkor én úgy határoztam, hogy soha-soha többé ezt nem fogom elfelejteni. Nekem élnem kell. Ezt mindenképpen végig fogom élni. Meg fogok maradni, mert ezt el kell mondani, hogy amíg élek, el fogok mondani mindenkinek, hogy itt mi történt. És mindent igyekeztem minden mindenfajta munkát elvégezni, jelentkezni, hogy minél többet lássak a akkor láttam először az Árvájt már ha egy is. És úgy gondoltam, hogy ezt, ezért kell életben maradni. Életen keresztül elmondja, hogy mi történt és mi történt, hogy ez még egyszer soha ne forduljon elő, és hogy ezeknek a gyilkosoknak pusztulniuk kell. És akkor minden munkát elvállalva próbáltam körülnézni állandóan, hogy mi történik ott körülöttem, és azért vállaltam el a munkákat, hogy nagyobb területen vásárolhassak el ebből. És akkor velem szemben, amelyikrólba én voltam, ott egy nagyon érdekes dolog történt. Mi minden egyedül voltunk, a szelektálásnál családtagjainkat, ha csak nem voltak olyan jó állapotban, vagy nem fogtak gyermeket a kezükben, vagy nem voltak teresek, mindegyiket gázba ítérték, gázba vitték, de mi, néhányan, akik még lehetett látni, hogy munkát el tudunk végezni, bekerültünk ebbe a fél érekézetetetben. akkor 17 korban. éves voltam. 17 éves voltam, amikor Mengele megkérdezett, hogy hány éves vagyok, akkor azt mondtam, hogy 18, és engem életre ítélt, egyébként kétszer ítélt életre, másodszor akkor, amikor elküldött munkára a És akkor állatlanhoztam, hogy én mindent látni és tudni akarok, hogy legyen annak valaki túlérője, aki ezt minden el tudja mondani, hogy ez nem történhet meg a világon még egyszer. És akkor elkezdtem körülnézni, és láttam, hogy szembe velünk egy kenyítés választál benneket, amiben természetesen állam volt. Van egy nagyon érdekes blokk, ahol Szíván családok vannak, a saját ruhájukban, a gyerekeikkel, és ott élnek, ugyanúgy kapják a reggelécek, amit, amit hoztak, ha hoztak, és ugyanazt a rettenetes györgölőzőt délben. De hihetetlen jó volt nézni azt, hogy együtt vannak gyerekek, Fölvették az apát a gyerekeiket, kicsit kimentek vagyok a bot és néztük és, és Már régiában ott volt. Ők régiában voltak. mit lett, tűnye, Ezt én pontosan nem tudom megmondani, de akkor már több mint egy éve ott voltak, az biztos. És voltak köztük magyarok is? Voltak köztük magyarok is. Például hallottam, onnan tudom, hogy hallottam olyan kiabálást, hogy Rózsi, Rózsi, vagy? Vegyesen voltak nagyar és Európában összeszedett cigány családok, és elkezdett értekezni nagyon az életünk, az életünk, mert hihetetlen dolog volt, hogy nekem sem nem maradt, és akik ott voltunk az emberéből Bélágé ötös blokjába, azoknak egy-kettőnek maradt meg a főtestanyja, vagy véletlenül a testvére. És itt ebben a blokkban pedig a szíványok együtt éltek. Hihetetlen jó volt nézni, hogy gyerekek vannak, gyerekeket emeltek föl, az anyák szoktattak hát azt a kis tejet, amit össze tudtak szedni. A saját ruhájukban voltak, ott voltak mellettük az önök, a férfiak, és nekünk nem volt senki, mi egyedül voltunk. És kezdtem figyelni. Hát ugyanazt a rettenetes kosztot kapták, amivel csak éppen, hogy meg lehetett élni, de értek, együtt voltak, és a férfiak kivitték egy kicsit a fog elé, délelőtt, előtt, amikor az ajtót, gyerekeket a karjukon, és csodálatos volt nézni, hogy Istenem, hát ezek legalább együtt maradtak. A szörnyű véget akkor még nem láttam, csak azt, hogy együtt vannak. És én ott vagyok teljesen egyedül, és rajtam kívül még több ezer embert teljesen egyedül. Önnek egynek Igen, igen. 27 hozzá tartozómat meg, és az édesanyámmal és a hollommal mentem egy sor és azonnal átbavitték. És olyan nagyszerű volt látni, hogy mintha élet lenne, mintha más lenne teljesen, hogy együtt tudtak lenni. És akkor, amikor mi odaérkeztünk, akkor már a lázomáson ők túl voltak, és egyik éjszaka, mikor be kellett menni, bloksper volt, bezárták a blokkokat, és nem nekem hely, és az ablak alatt, ablak helye alatt, mert nem volt ablak, ablak helye alatt, ott gugolva, ülve ültem, és hajnalban még felirni, sötét volt, de már kezdett világosodni. Arról írtam fel, mert közben egy kicsit én is eladottam ott húgolva. Iszonyatos kutya, ugazás, farkas kutyák. Ebbe voltak arra tanítva, hogy kapjál a zorkát, annak tudok ki menekülté, próbálva, hogy megyelmeskedik. Hihetetlen, őriátos zajjal, vonultak föl a kivégzésre rendelt katonák, alig tudták visszatartani azokat a kutyákat, akik arra voltak betanítva, hogy kapják el a torkát annak, aki menekülni próbál. Hihetetlen sikoltozás, sírás, zokogás, és néztem ki az ablakon, a helyén, és ilyen fél csatár álltak a, azok a katonák, akiknek hát a kezében lámszóró volt. A lángszóróval nem égettek meg senkit, csak állandóan kivitották, hogy, lob, hogy lobbanjon fel a láng, és senki nem a közébe. Tartották vissza akkor még a kutyákat, és a kutyák Négedetlenül csapoltak, és körülvették egy ilyen katonai sorfalat a láget, és elkezdték, kivizották az ajtaját, és elkezdték kipüljeni belőle, kizavarni belőle az embereket. Mindenki tudta, hogy mi lesz a sorsa. Ők már olyan régen voltak ott, jóval előttek az hogy mi. pontosan tudták, hogy ha nem olyan válogatás van, hogy a mengelem esztelenül az embereket, és látni rajtuk annyi erőt, hogy esetleg valamivel jobb táplálékkal egy németországi gyárba tudják vinni, hanem az egész rokkot úgy, ahogy volt, elkezdték volna kihajtani. Először hátráltak, és próbálták védeni a gyerekeiket, és próbálták felemelni őket, és próbálták az asszonyokat, és óriási kiadválás volt, hogy a családok egyben legyenek, és a neveket kiabálták így hallottam meg azt is, hogy hol vagy Rózsi. Ez volt az egyetlen, amit magyarul hallottam, de hát ezek magyar cibányok ismertek ezek után ott. és elkezdték volna őket kihajtani. Először nem kívántak menni, nem akartak, visszatartották magukat, és egyre közelebb értek ezek a lányoszorvos emberek hozzájuk, és a kutyákat volt, amit elengedtek, aki lávolott az első ember és a Torkát harapta át. Én ezt mindig elmondom, hogy most már ennek nagyon régen, akkor 17 éves voltam, most 86 éves vagyok, de nem vagyok képes ma sem elmenni egyetlen egy varkaskutya mellett, tudva azt, hogy a varkaskutya semmit nem tehet róla, mert erre volt betanítva, de ezt a látványt, ahogy az emberekre, és ahogy a katonák, a lánkszólók elkezdték kinyújtani, hogy az embereknek, ugye mindenki fél a lámtól, tehát az emberek is közelebb mentek egymáshoz, és kezdtek ki indulni a kivégző Végárt, elhajtotta őket, pontosan tudták, hogy hova kerülnek, hiszen már akkor ő nagyon régen ott voltak, és pontosan tudták, hogy ha nem úgy válogattak, hogy megnézték, messze, előtt kellett ott állni, megnézték a karját, hogy még van -e benne egy gyárba valamennyire el tudják használni hogy mindenki gázba került, és akinek helye nem volt, az is került. És mindez az én szükségem a mondokkal. Igen, amit később megtudtam, mert hisz mondtam az elején, hogy én mindent látni és tudni akartam, Grand sci Franciaországból, Párizs első, Az utolsó csoport érkezett meg, és annyira tele volt a és annyira nem Ugye a gáztamaráknak volt egy bizonyos kapacitása, és a, a különböző égetőhelyeknek is, és ezért óriási hatalmas nagy árkotásnak és oda dobálták be a hallottakat, ami osusznak a levegőjét még viszonyatosabbá tette az, az égett emberi musok, És pontosan tudták a cigányok, már hívóta ott voltak, hogy hova kerülnek, és nem volt menekülés, aki menekülni próbálkozott a kutyát és a lángszóróval egyre közelebb mentek hozzájuk, egyre hátrább hátráltak, és megfogták a gyerekeinket, felemelték, aki tudta az öregeket, és elindultak, pontosan tudva, hogy hova mennek a a felé, és akkor ez a blokk ülese, és a Brancsibor Francia utolsó csoportot ott kézték Tehát 44 augustus. Ez 44 augustus, és másik már a Almanikára való És ön sorsában pedig nem sokkal később volt a változás. Kóriási változás be. Hogy a kezreikét vállalották ki. Életreikét megint mengele. Azt történt, hogy Sorozás volt, volt egy gyár, a Dinamitomilag szerkezésed, amelyik ezer embert, ezer munkást keresett. Megismertek is vettek bennünket hatmárkáért a naponként azzal, hogy 9 hónap alatt az éhezéssel és a munkával neked kell bennünket semmisíteni. Előttünk munkarány lányok voltak ott, és a mengele bejött a láger, hozzátartozó emberekkel, és ezer műnőt válogatott, mert annyira van <gül> És én a voltam együtt, akivel kicikon volt a koronától kezdve, együtt jártunk gimnáziumban, és fogtam a kezét, és én nem akart jönni, és mondtam, hogy ha nem egy hét korban meghalud, nem bírjuk tovább. Mert ő meglátta az édesapját. Ő meglátta az édesapját. itt nem láthatta. Március 19-én, amikor a németek bejöttek, más gestából összeszedte az összes gazdag embert, én ott és soha többet nem hallottunk róla. És előtte, mielőtt ez a válogatás történt, három nappal geszkák hoztak be, új barakat akartak építeni, és ahogy a reszkákat hozták, két-két ember a vállán. A barátnám felismerte az édesapját, és nem akart jönni, amikor lesz. Csak látták egymást, nem volt szabad se szólni, se semmi, a menni, semmi. Látták egymást. Ithetetlen boldogság volt. És üntünk a földből, jött a mengele, kiabáltak a csillakozó célável. És felálltunk, és azt ma, úztam magam elé, hogy hogy álljunk oda gyorsabban, hát hát hát bennünket, mert még egy betet nem bírunk ki. Úgyhogy azt mondta, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem akarok velem menni, mert láttam a hát ha újra láttam, hiszen azt hittem, hogy régebben vagy már. És akkor én húztam a kezembe, dobtam le maga a ruhát, és aztán előnézték meg bennünket, mindig ugye, hogy még van -e valami, kuszhatunk, vagy valaki. Zom, és fogtam a kezemmel a kezét, és húztam a mengelelni, és félkézzel bedobtam magamról a ruhát, amiket a Lengyel Lengyelbertókból maradt, kivélytettem, embereknek meg a ruhájúval, és bedobtam maga a ruhát, és ott álltam előttem eszteremből, megfogta a kalomat, és azt mondta, hogy 1000 Som, sombélót, ezzel is és felé, és megfogta a barátnőket, hogy kifúsztak ebből, ráította a vállára a, vállalra, a géret, és abban a pillanatban ő ott maradt, amint később hallottam, egy hét már halott volt, és engem pedig mengele életem céltúlira. És elkerültem Németországba, Álandorba, a Dynamite Nobel-accelgezés járába, ahol Túl lehetett, ahogy túl lehetett élni, és ahol nem belült a ümégek közéken, létenni, hát a munkás, de azt a, munkás. igen, igen, igen, hát mire földább bennünket egy kicsit, mert mikor megérkeztünk, akkor a haját tépte a gyárvezető, hogy ezer életképes, munkaképes műhelyet kapott ezer fél hullát és akkor két hétig egyetett bennünket, mint ahogyan a maracokat szokásra vizgalni, és hagytak bennünket ümület, célra hogy el tudjunk kezdeni apárkombát és egyéb ilyen hagyi gyártani. De az az éjszaka azt soha nem fogom elfelejteni. Igen, azt tetszett mondani az interjúban, hogy <gül> <gül> azt tudták, hogy a gázkamérák működnek, azt is tudták, hogy a, a hozzátartozóiknak mi lett a sorsa. Igen. De nem voltak a szemtanulni tehát nem látták, nem volt, nem volt az a közvetlen sokkozó emlény ez. A láger mindennapjaiban ugye 5-6 hetet egyszer tölteni auschwitz ott, ott nem volt mindennapos, ö, az önök számára legalább akkor egy, egy ilyen látvány, egy ilyen sok, mint ez az éjszaka. Milyen. És a, a roma blogg felszámolásakor, illetve az ő elmocsavásakor láttam. Nem, ezt uh, látni, nem látni, akkor láttuk, hogy egyáltalán mi uh, történik, hogy amikor kiszálltunk a, a vonalvagonból, kiszállítottak bennünket, és azt hittük, hogy hát valahol megérkezünk, és végül elemenőt kapunk azután a négy naphozában, amiben bentöltöttünk a vagomba, 70 70.000 magunkat annak a bűzéből és a szemlőségéből kiszálltunk, hogy levegőt szoktunk kapni, de ahogy kiszálltunk, megcsapott bennünket, nem a levegő, hanem fél égett hús. Bevezettek bennünket, ezek életben maradtunk, akiket nem maradnak, jobbra tudták, alatt a gázba, és aki pedig életben maradt, azt egy ilyen hatalmas csavlakba vezették be, ahol a szlovák lányok másodpercek alatt elmondták rettenetesen, hogy és durván és hihetetlenül aljas módon kiaválták, hogy nézze meg a holda, az apista a mázal, a gázkamra. Vagy vissza... a kápó szerepben voltak Nem kápó szeret volt, ez ezek voltak azok, akik ránk bennünket és kényel mondták el, hogy a legkocsmányabb szavakkal, hogy ti otthon voltatok. Ültetek a kávéházba is, mi már vittem három évvel, közül, a és az édesapánkat, az édesapánkat elvitték a kávéházba. Most nézzetek most a mostat értekét, és az ugye nem úgy tudták, Annyira kevés volt az ékedő e eri, később még föl is dobban belőle, hogy ilyen hatalmas nagy a halottakat, akiket kihoztak a gázkamrából, odahelyezték helyezték el, hüveték be, amiket összeszedtek a lángekben és a az, az, az Tehát ahol ilyen betegeket a gyeke tudtak találni, fölrakták teherautókra Beöntöttek ezekbe az így folyton ég még hatalmas nagyvárkokban, mert nem volt elég kapacitás. Egyébként nem voltunk volt a az én csoportom ezzel, nem, akik nem tűnjének összággal. Ott töltöttek egy éjszakát. Éjszakát ott töltöttünk, igen, nem, bent a Kászkandában. tudták, hogy mire való az a hely. Hát volt írva, szólsz, a Életveszélyes, és e, tudtuk, hogy az az épület, a kász a, a, a De biztos lenne, mégiscsak ki már a munkára választott. Igen, mert, mert az a belé nyílt bennünk, hogy nem azokat hozták oda, akkor az ezer személy, aki már alig tudott felállni, hanem azokat hozták oda, akikkel még volt egy kis hús. Hát azért három hét alatt olyan nagyon rettenetesen. Négy hét alatt nem romlottunk le, hogy meg tudtunk volna még mondjuk egy valami élni, való dolgozni, Tehát, és kaptunk egy ilyen munkaköpet, mm. egy munkaruhát, egy szirke munkaruhát, ami azóta beárta a világot, és minden minden múzeumban ott van ö, a, ez a szirke kép, amikor elvisznek bennünket, ezünket, ide hessen tartományban, most abból a gyári munkából, a, a bombagyárnak a munkájából egy momentum az, fantasztikusan megmaradt bennem, hogy gyújtó zsinort kellett volna belehelyezni a bombákba, és esztrönök rendszeresen kilopták belőle, Igen. hogy horgoljanak maguknak fehérgyeműt. És emiatt ezek a, ezek a bombák, aknák, által nem robbantak ezek. Hát, nekünk az volt a véleményünk, hogy miután a végén már minden műi dolog került vele, nem tudott robbanni. A munkánk az volt, hogy ezeket a 80 kg-os tözérségi növedékeket, illetve aknákat, ezeket törtsük meg különböző, ilyen hatalmas nagy üsterben, a különböző megyernagokból összeállított ünnevezett sprangstock, tehát a, a, a mi ennek a robbanása. Igen, agadom most ezeket kellett nekünk először megcsinálni a gazánba összeállítani a magát az anyagot, aztán ez 80 fokon le kellett engedni. Ilyen kocsik voltak, kis kocsik, kocsik, és azon 12 ilyen tüzelségű vagy két ilyen nagyobb akna volt, és ezeket töltségbe kellett tenni, és amikor tőszám volt, a kazánban összebeveredett a salgató a tehát mindaz, amely a gumma készült, akkor ezeket le kellett tenni, és ki kellett hűteni ezeket, olyan hosszú folyosokba kellett, a tutonyakok akkor kifúrták és beletették a tulajdonképpen egy gyűjtóanyagot, egy vasdú belekerült az, ami tulajdonképpen az épés, a e és a különböző jelvegyei aggat, amit robban. Na most egy gyűjtózsinálva az egyszerűen volt benne, amit tulajdonképpen további volna, mert nem volt bugyink, nem volt halisnyánk, egy fogolyruhánk volt, és most azt mondom, hogy szerencsére a Hószűzúról küldtek, kabartokat, de nem osztották ki. És kapatunk sem volt, semmi sem volt. Tehát ezeket a gyöngy szerű vonalokat, amiket az akmányból kellett volna elhelyezni, Ezeket szépen hazamítik, és aki tudott a előre, és aki tudott kötni, holgolni, az egy darab kenyérél, aki megcsinálta annak, aki nem tudott kötni, holgolni. És szépen csináltunk belőle a meg alsó innyet, mert egy fogoly az mindig mindent fel tud használni, és minden mindent megpróbál, hogy túlélje, és nagyon sok segítséget kaptunk az attól is, aki úgynevezett regényes embereket ejtettek, tehát minden maga össze a szöveg. Munkások, rómaiak, franciák voltak, és ezeket az embereket nagyon sok segítséget kaptunk tőlük, csináltak nekünk, a francia a csináltak nagyszerű kötőtünket, és akkor aki tudott kötni, az kötött ilyen hallukat. Igen. Ugye akkor már közeledett nyugatról, a front, amerikaiak angolok, Igen. és azok a, az, az őrző személyzet, amelyiknek csak az őrzést volt a feladata, hanem, hanem ezzel a uh, uti parancssal együtt az, az az utasítást, azt az utasítást is van hajtaniuk, hogy utána meg kell semmisíteni. Át kell egy koncentrációs táborban magyarok, az, az amerikaiak, ugye az ármeneti műszkedet az nagyon sokáig tartott. Nagyon nehezen keltek át a, a amerikaiak a Rajnak és az ármeneti megállították őket, és majdnem három hónapig harcoltak ott, mert tudták, hogy az Németország bejárata. Na most itt az ármeneti műszkedetnél tulajdonképpen az volt a helyzet, hogy rájöttek végre, hogy be kell őket engedni, és ez volt a mi óriási nagy szerencsénk, és minden katonát átvitték az oroszok ellen, mert az ő mm -hmm. keletük, mm -hmm. mm -hmm. harcoltak, és bengették tulajdonképpen, addig, amíg a rajnál át nem keltek, és a változások nem érték, ott három hónapban keresztül vettel ez és akkor a hénet főhagyiszálláson elhatályozták, hogy jöjjenek el az angolok és az amerikaiak mindennél nagyobb területen és az koruszok ellen kell menni, hát ott minden minden úgyhogy bennünket pedig elvittek, mert a karancs az volt, hogy ha ott nem tudnak semmi, nem semmi is, majd, akkor el kell menni egy következő koncentrációs De ott a karancsok erről nem, nem tudom, hogy de óriási szerencsénk volt, szóval több szerencse sorozatunk volt, mert nem voltak bélykózasek, amelyik eszeszvezetőink, ez volt az igazság. Eszeszek voltak, csinálták azt, amit kellettek, különösebben nem voltak kérletlenek, ezt nem mondhatjuk. És nem is lehető lennünk, nagyon kelletlenkedni, mert a gyár megy fizetett értünk, és ő munkásokat akart, és nem pedig például megtanulják el. Most, amikor elindulották a műméletünket, ami nagyon érdekes volt, abban a szempontból, hogy amikor mentünk, a polgármesterek elővelettek értesítve, mert se van egyetlen ember a falvapon keresztül, ahol mentünk. Semértetlen egy bizotabbak, egy ember nem látunk, mindenre volt zárva, és mi indültünk. És arra is azt rájöttek, hogy az előzetesen él az a vezetés, hogy mindenki várt kell még jelen. Fölrobbantották az ott vétől akáráikat, annyi aktáráikat, és az amerikai őszenygel, mi hozzánk az amerikaiak, ahol mi voltunk amerikaiak értek be, akkor... és soha nem látta koncentrációs tábort semmit, és először nyolc nővel találkoztak, az első amerikai tankacsereg, nyolc nővel találkozott, aki el volt múlva az erdőben, és amikor láttuk, hogy fehér csillantam a tantán, akkor előbe felészkedtünk, és észlétű volt, hogy, hogy nem jönni. Nem értem, csak belőle válkozni semmit. Mm. Most egyet még hadd kérdezzek. Kaposnál volt, ugye? Ott, ott nőtt fel, és egyes egyedül került vissza oda az egész családból. Hogy kiket találod? Hogy fogadták önt azon az egyszállnak a -egyszál, távolodónak a testvéreinkén, akit tetszett említenem az interjúban? Ő, ki jöttek vissza az üldöztetésből, illetve az több a többségi társadalom a helyén, akikkel a lehető legszorosabban együtt éltek egymás szomszédságában. Ő velünk hogy tartozott? Nagyon kedvesen. Egy példát mondanék kell. A múlt férjem előpézhatnak, munkaszolgálatos volt. Az ország Magyarországra, a Székesfehérvállal, ahol a az oroszok kapták, és ahol megszökött, hazamert, és az hogy volt, mikor én hazamentem. Őztén régen ismertem, és három nap után meg is esküdtünk, hogy valakihez tartozni kell alapon, és, és akkor uh, ott uh, megpróbáltunk körülnézni, hogy maradt a lakásból mondták, hogy ezt nekünk ezt a lakást, ide ne jöjjenek. De elkaptak a lakást, másikat, ha meg a másik lakást. A bútorokat, amiket, hát ugye nem találtunk meg, mindent elvittek, az oroszok. Az oroszok persze semmit nem vittek el, mert sok mindent elvittek, és megitták a külni is, és minden más egyebet, de bundolt azt nem vitték magukkal látókkal se oltása. Nem mentettek be a lakásba, egy háromszoros lakásunk volt berendezve, és az asszony, aki odaföltozott, ki kiabált, hogy magának itt semmi keresni, valahogy nincsen, ezt nekünk kiutatták, ezért minden, amilyen ki, nem is akartam volna megjutatni, mert annyira fájta a szívem, és annyira vallotta, voltam akkor. és menni azokon az utcákon, ahol a családom élt, és a barátaim, és az ismerőseim, és sehol senki, csak az idegenség. És úgy néztek rám, hogy hát... <coughs> Tudom egyébként mi a csodának mentem én haza. Még, még, még, még maradtak belőlük. Nagyon rossz érzés volt. É, mit tud arról, hogy hányány kerültek vissza? Nagyon gyövesebb. Kapasvárban nagyon kevesen, körülbelül 18-an. 5.004 ember ment el, az irodában dolgoztan, onnan tudom pontosan, hogy ünket vittek el, és körülbelül 40-en kerültek haza, akik közül néhányan kimentek külföldre, néhányan ott maradtak, hát most már az hiszem összes előttem a Kaposváron. És hallottak-e akkor arról, hogy a helybéli roma közösségre történt történt Kaposváron? Csak annyit, hogy összeszedték őket és elvitték. Nem volt akkor roma Kaposváron. Mindig is elvitték őket. Tehát a után nem, nem, nem került? Később aztán jöttek bele más területekről, de eredetileg kapasáról elvitték a cigányokat is. Most zárásképpen még Galócziának, még egyszer megkérdezni, hogy ez a történet, hogy illeszkedik a Roma Holocaust kutatás interjúi sorában, a történetek sorában, illetve hát ennek a kötetnek a szerkezetében, ugye sok interjút készítettek, és nem tudom, kaposvára, tudtak el addigra valamit, illetve közvetlenül ilyen szemtanulat veszéltek el korában. Aki az augusztus másodikát látta volna olyan, amit nem tudtunk így készíteni. De Kőszeg Áron barátunk, aki maga is dokumentarista, és aki szervezője ennek a fesztiválnak, Fanny Éva nénivel készített interjút, és nagyon sok szeretettel köszönhetem Éva nénét is itt a közönség soraiban. Éva megírta a személyes történetét és valamás sorozatát, és egy részét elmondta Áronnak is a, a filmre, és mondja az interjúban, hogy ő hallotta az augusztus másodikán történteket. És volt egy lány, aki elég bátor volt, az látta is. Tehát a, a barak megnyomorított, agyon dolgoztatott, éhezhetett, és ugye kanálban fekvő szenvedői nem voltak abban a helyzetben, hogy fölálljanak és kibámoljanak. Az annak a Véletlen szerencsének köszönhető, hogy Erzsékenénének nem jutott hely a kanálban, és hogy elég bátor volt, hogy figyeljen és kíváncsi. Meg kell gondolom, nagyon, nagyon örülök, hogy elmondtad, mert Fahidi Éva, aki nem csak a családja történetét írta meg, hanem Németországban folyamatosan előadást tart, különböző iskolákban, és most kapta meg a német országunk egyik legnagyobb polgári tüntetését a német követtsége néhány hetevel, tehát vele együtt tulajdonképpen elhatároztuk, hogy mindig és mindenhol elmondjuk mindazt, ami történt. Most politizálom a címet, hogy, lehet, hogy akkor mi történt és mindenőtt megjelenik és mindenőtt, és a legkiválóbb előadást tartja, mert tőleki olyan szerencséje van, hogy három nyelven tudja mindezt elmondani a nyelvű szinten, úgyhogy mi akkor összeszeletkeztünk valami, és csináljuk, és megyünk és mondjuk, mert ez soha nem fordul a betelé. Nagyon köszönjük, hogy ilyen bátra kell A kérdésedre, Pali, még ha egy fél választ. Ugye, elhallgatott családi történetekből azért tudtunk mi Annak idején Lojko Lakatos József barátunk, amikor a 75-es évek közepén megcsinált az elhallgatott Holokausz című filmet, diplomamunkat. Aki kapacitált bennünket a párom, aki ugye Jogásztként végzett, de a történelem mindig is érdekelte, hogy kutatjuk ezt a részét, mert ez egy kibeszéletlen történet. Megláttuk a vállokat, hogy de annyi dolgunk van, mi nem élünk rá. És egyébként is itt már minden. Megírtak, kikutattak, tele van a könyvtármele. 10 tíz év a nyolcvanas évek közepén barikánoi barátom mondott hasonlót hogy a forduló gyűjtései során rengeteg szenvedéstörténettel találkozott, amelyek kibeszéletlenek, és amelyeket soha senki nem lett komolyan. akkor közeledett az évforduló. 1992-t írtak, és nekem abban a kivételes szerencsében volt lehetőségem, hogy létrehozhattam a Magyar Televízió első valóban romák által készített roma műsort, a Patreon magazin. És a kezdetektől nagyon tudatosan gyűjtöttük a túlélőkkel készült interjúkat részén, részén pedig történészeket, kutatókat is megkerestünk. Többek között Szabolc Szita professzort, aki szintén örömmel köszönthetek itt a nézők sorában, ha még itt van, a bevezetőben láttam. És döbbenetes történetek jöttek elő, és akkor az 50. évforduló kapcsán mi kezdeményeztük, hogy a magyar televízió végre tartson egy romanapot. Éppen augusztus 2-án. És minthogy Kódilóvi társaságában az egyik legismertebb, a szállás történetérdekező tettülésen toronyban gyűjtöttünk interjúkat. Valahogy szerettünk volna valamilyen filmet látni belőle. Jancsó Miklós rakta össze az 50. évfordulóra Borbács Zsanéval valómását, és hozzá egy ami élő szokás. Az első igazi, hogy úgy hogy mondjam, a mainstream megkarcolása, hogy figyeljetek, mi is történt a romákkal, az bevallatlan, kibeszéletlen, bocsánatkérés nélküli. Néhány nap múlva jelentkezett egy fiatal asszony, és azt kérdezte, hogy és azt nem akarjátok megfilmezni? hogy ezt, ebben a faluban az összes cigányt kiirtották, és máig nem igazán lakik cigány a faluban. Gyancsóntól ja, sem mentünk a helyszínen. A kutató munkát az egyébként sokkal inkább kutató, Básonyi János végezte. Ebben a kötetben is neki vannak ilyen típusú tanulmányai, Szita professzor és Pócsival Nagyulamell. Ez a békés falu. Ó, akkor mentek Békés. Nem, nem Békés, Lajos Komárom. Lajos Komárom a, a település neve, aki a felvetésünkre és a dokumentálásra a, valóban kiirtották a település összes cigányát. És ha talán ennyi után emlékezni is így lenne, azt válaszólták, hogy ó, de hát annyi sokat megöltek, meg annyi sok áldozata volt, és amikor az oroszok bejöttek, és egyébként is, hát ma már ebben a senki nem beszél németül, pedig valaha ez egy német ajkú település volt. És ebben nem az a legtelenetes, mert nem az az oka, hogy az egy német ajkú település, hanem a szemnemézés elkerülése, a mellé ahogyan nem akarják észrevenni, elismerni, hogy az, hogy a csettszopótól a nyomorít öregék úgy tartották jónak, hogy inkább ne legyenek, Az ő személyes felelősségük is. Igen, az a miénk ki... is nem az emlékezés. Nagyon szépen köszönöm, és most már azt mondanám, hogy Brock Erzsébet tételének és Danza Ángás interjújának helye volna ebben a dokumentum is, most fogunk látni, képzeljék majd bele ezt a beszélgetést is, a számon kívül maradt a címkében, mint ahogy helye van, legyen minden vele nem tartandó emlékezetében ezen túl is. Köszönöm szépen